Hetedik fejezet Nem egy, hanem két év haladékot kaptunk, mert kevés emberi érzés erősebb a vágyásnál. Az év tavaszán Belissú Ravak és Bitámi úra Dzsuba nem tudtak megegyezni, hogy ki legyen az Avana ellen vezetett hajóhat fővezére. Követ követet ért a két város között, és a hírek halassan is végig a parton. Pechnemernek és a többi szabad kereskedőnek különösen sokat köszönhettem. Ők minden évszakban küldözgettek ide-oda embereket, gyors röptű apró vitorlásokat. A jó kereskedőnek tudnia kell, hogy mivel mennyi áruval készüljön fel gurru idejére. Így kaptunk hírt mindenről, ami fontos volt. Bitámi a legnagyobb város volt a parton maga több gáját tudott hadba küldeni, mint a másik három. Ravak viszont azzal érvelt, hogy csak ő lehet a parancsnok, az ő joga isteni testvérét mazút visszahelyezni királyi székébe. Csuba állítólag azt üzente vissza, hogy akkor parancsoljon a patkányoknak, hiszen azokat is visszahelyezi Avánába, de ne az ő hajóinak. Az elhanyagoltabb hajókon nyüzsögtek a rákcsálók, és beli szuflottája is ilyen volt. A parti városokban sokáig nem beszéltek másról, nagyokat nevettek dzsuba üzenetén. Ez a derültség többet ártott a vállalkozásuknak, mintha a viharisten Sória szét az egyesített hajóhadat. Ravák nagyon megdeheztelt. Nanúr idejének elején egy orgyilkost fogtak el bittámi királyi palotájában, aki a kínzások során gyenge volt, és bevallotta, hogy Belisszuból küldték. Ekkor úgy látszott, mielőtt még leszámolnak Avánával, Vitami és Belissu megvívja a saját háborúját. Juba azonban jobb politikus volt, mint a gyilkolni vágyó főpap. Gurru idején az első hajóval egy nagy, gazdagon aranyozott ládát küldött Beliszuba. A láda zsufolásig volt az utazás viszontagságaitól félig döglött patkányokkal. Sajnálatos módon azonban még volt bennük annyi erő, hogy a láda felnyitásakor, ez belisú tróntermében történt, Szerte fussanak a palota minden zugába. A nevetés, ami ezt követően végig görgött a parton, sírba tette Ravak fővezérségét. Lehet, ha következő orgyilkos ügyesebb lesz, és nem hibázza el dzsuba széles hátát, de lehet-e úgy egy hajóhadnak parancsolni, ha a kapitányokból valahányszor a kikötőben vagy a bárkákon egy patkányt látnak kiböffen az ellenállhatatlan harsány röhögés. Ravak vesztett, és vigasztalódott azzal a tizenkét kagylónyi pár kiló hián egy mázsa aranyjal, amit a láda aranyozása kitett. Djuba pedig, mert Bitámiban is volt Habamunak temploma, végül is megüzente, hogy a fővezérség kérdésén kívül Ravak minden óhaját teljesíti. Ravak tudta, hogy Bitámi nélkül sem narat, sem hemti nem csatlakozik a hadjárathoz, Belissú és Annaim viszont nem jelentenek döntő fölényt avannával szemben. Ezért hajlandónak mutatkozott a békülésre. Mire azonban az új megállapodásokat szentesítették, már Gurú idejének felén is túljártak. Ennek a huzavonának sokat köszönhettünk. Nem tudom, hogy a többi város is olyan részletes híreket kapott-e rólunk, mint mi ezekről az eseményekről, bár biztosra veszem, hogy sok ember akadt, aki elfecsegte, amit Avanában látott. De ha így történt, akkor soha nem fogom megérteni, hogyan fogadhatták olyan könnyelműen az Avanából kapott híreket. Miért gondolták, hogy ugyanazt a várost támadják meg, amiket a húsz pap mazú holtestével annak idején elhagyott? Azt hitték a kereskedőkről, hogy fecsegnek, diszkalózairól, hogy hazudnak, és habamú avanában élő papjairól, akik biztosra veszem, üzentek többször is, hogy a félelem megzavarta az eszüket? Hát mindez így történhetett. Vagy így is történhetett. De az is lehet, hogy Juba, mert végül is ő lett a fővezér, úgy képzelte, hogy ekkora hajóhadat csak remegő, életükért térden állva könyörgő sokaság várhat a parton. A viharisten ünnepe után, mikor már biztos volt, hogy legalább 90 napig nem futhat be idegen hajó az öbölbe, az öreg avatellát aranyozása és becsületes épségben tartása mellett elcsaptam a hadsereg éléről, azaz személyes szolgálatomra a palotába rendeltem. Hatszor hatvan katonáját, a deli legényeket, mesdúgondjaira bíztam. Avatella bánkódott, sóhajtozott és futkosott utánam, ahogy öreg lábai bírták, mesdú pedig a maga módján megpróbálta ráncba szedni a nagyhangú társaságot, akiket századok óta apáról fiúra úgy neveltek, hogy az egyéni dicsőséget többre tartsák a józan megfontolásnál, a hősködést a parancs teljesítésénél. A fegyelemről pedig az volt a véleményük, hogy az a gyávák hálója. Utóbbiban volt némi igazság, de nem úgy, ahogy ők gondolták. keményök le volt, dárdával, karddal senki sem tudott úgy bánni avanában, mint ő. Harminc nap múlva jelentette, hogy a csapat készen áll, Nézzem meg, mit tudnak. Amit láttam, szép volt, csak azt nem tudtam, mire megyünk vele. Tudta kettes, hármas és hatos sorokban menetelni, egyszerre fordulni, úgy elállni egy útszakaszt, hogy míg az elsősor térdelve nyilazott, a mögöttük álló dárdát hajítottak, égtelen csengés bongással karddal püfölni egymás páncélját, sisakját, és hatvan lépést sem tudtak futni, mert a rájuk aggatott majd félmázsányi bronzpáncélzat alatt úgy kifulladtak, hogy csak tátoktak, mint a partra vont hálóban a halak. Ennek ellenére meg kellett dicsérnem Mesdut, mire lelkesen arra kért, Emeljük fel kétszeresére, háromszorosára a hadsereg létszámát. Fogatkozott, a tavasz ünnepre azokat is ugyanígy ráncba szedi. Ezer ember, gondoltam. Annyival talán már nem olyan reménytelen. Kegyesen beleegyeztem, kezdje meg a toborzást. A hajóépítők körül lézengő legények, a halászbárkák vasszigorát, a kapitány ősi szokás szerint mindegyiken élet, halál ura volt Nehezen tűrő fiatalok közül sok akadt, aki szívesen magára veszi a csillogó páncélt. A vihar azonban éppen a páncélok körül tört ki. Havanának nem voltak ércbányái. Rezet disből kapott, mert szerencsére minden valamire való ottani polgártól a divat megkövetelte, hogy Havanában szőtt gyapjuköntöst viseljen, Ónt pedig a legtávolabbi keleti városból, Hemtiből. Hemti kopár sziklás vidékén jóformán semmi nem termett meg, ónyjuk viszont annyi volt, hogy a legszegényebb ember ivó pohara sem agyakból készült. Aranyat ugyan mostak keveset az avanaiak a bárkán néhány patakjából, de többsége csere útján került a városba, különböző árukért. A két nemesfém hiánya nem nagyon bántott, réz és ón nélkül azonban nem lehet bronzot, páncélt készíteni, de még nyíl vagy dárdahegyet vagy kardot sem. A vasat nem ismerték. Rezet, azaz nyers, rézércet, malachitot kaphattunk volna disből, mert numdának igaza volt, dis nem akart háborúzni velünk, és mer ajánkozott, hogy mihelyt esre a végén meggyengülnek a viharok, oda vitorlázik a palota takácsainak gyapjú szöveteivel. De ez sem volt járható út. Ha mindenkiről azt a kis gyapjú ágyékkötőt is leszedem, amit az egyszerű nép vise lavánában, akkor sem tudok annyit küldeni, hogy elegendő malakitot kapjak érte. A rész különben is puhább, mint a bronz. Az új katonák páncéljai még annyit sem érnének, mint a régiek. Mást kellett kitalálni. Törtem a fejem, éjszakákat sétáltam végig a palota lapos tetején, miközben dörgött, villámlott, a viharisten abban az évben alaposan kitett magáért. Aztán újra leültem Numdával, Pilagúval és Avatellával. Alaposan végigmondattam velük, hogyan is zajlik le egy ilyen háború. A történetet Pilagú kezdte nagy ékes szólással, hogyan várják a hős hajósok a nyílt tengeren az ellenséges hajókat, hogyan próbálnak úgy forgolódni, hogy a hajó orrából a víz alatt kinyúló bronzveretekkel megerősített hegyes rút betörje az ellenséges bárka oldalát, miközben az ellenfél ugyanezen fáradozik. Vagy csákjával egymás mellé húzzák a két hajót, és akkor öldöklő kézitusában csap össze a legénység karddal, evezővel. És mit tesztek akkor, vetettem közbe, ha nem sikerül az ellenséget feltartani? Akkor azon igyekszünk, Isteni Uram, hogy az öbölbe visszamenekülve minél több hajót süllyesszünk el a szorosban, mert amíg azokat onnan el nem mozdítják, nem tudnak beúszni. És azután? Ha a hajók mégis beúsznak az öbölbe, vett át a szót pilagutól az öreg Avatella, akkor a párviadalok következnek. Mindegyik hős kiválaszt magának egy termetben, erőben és fegyverei aranyozásában méltó ellenfelet a partról. Amelyik győz, az elveszi a legyőzött minden értékét. De a holttestek nem gyalázhatja meg, azt elviszik a hős -híró szolgái. És ha ezeknek a pár vége, akkor az egyszerűbb harcosok következnek, de ezek már nem elég előkelőek ahhoz, hogy egyenként küzdjenek. Hatszor hatos csoportokban mérkőznek egymással, először nyíllal, majd dárdával, végül karddal. És a többi ez alatt mit csinál? Mindkét sereg bíztatja a saját csoportját kiáltozással, pajzsuk összeverésével. A szédülés környékezett. És ha valaki nem tartja be ezt a rendet, ha egyszerre több harcossal támad, mint hatszor hat, Annak a győzelme becstelen. A lantosok gyalázkodó énekeket mondanak róla végig a parton, felelte Avatella az igazak nyugalmával. Még jobban szédültem, de azért valahogy felálltam. Jári békével, Avatella, és te is, pilagú, mondtam csendesen. Neki indultam a tengerpartnak. Numda szótlanul baktatott utánam. Nem tudtam elhinni ezt az ostobaságot, amit Avatellától hallottam. Színjáték, becsületes küzdelem, és a vége csak az, hogy a győztes mindenkit leül a városban. Te is azt hiszed, Numda, hogy így harcolunk majd? Dzsukba engem, Ravak pedig téged hív ki pár viadalra. Engem nem, Isteni uram, mert én Ravak szemében most is csak hűtlen rabszolga vagyok. Ami pedig Avatellát illeti, ne felejtsd el, hogy Avatella hosszú életében soha nem volt háborúban. Régóta béke van már ezen a parton. Amit ő mondott, azt az énekmondóktól tanulta. De hát akkor milyen lesz ez a háború? Nem tudom, Isteni Uram. Győzni akarnak és kínpadra vonni bennünket. Ez bizonyos? Átvágtunk a kopár hegyháton, ami avanát elválasztja a tengertől, és megálltunk ott, ahol a 40-50 méteres függőleges sziklafal tövében tombolt alattunk a viharos tenger. Ebben az évszakban egy pillanatnyi nyugalmat nem hagyott neki a szél. Üzte, hajtotta, hátát tajtékosra ostorozta. Ez a természetes bástya, gondoltam, jobban véd 60x60 katonánál. Csak két helyen szakad meg, az öbölök bejáratánál. Először az új öböl szorosához mentünk, melynek a part felé eső végét az a gát zárja el, amelyet a viking idején építettünk. A tengeri itt Zsák jutott, Vadul tombolt, a gátköveit feszegette, a erőfeszítéssel. A szoros két partja olyan meredek, hogy visszahajlik a víz fölé, csak a gáton köthetnek ki a hajók. Ha itt, mondtam Numdának, teli szórjuk a medret éles sziklákkal, az első hajók ráfutnak és léket kapnak. A többiek csak a roncsokon átverhetnek pallókból hidat a gátra. De az nehéz munka lesz, ha két oldalt íjászok állnak. Sokan meghalnak akkor, Isten Uram, de honnan veszel olyan íjat, amelyikkel odáig lőhetnek a katonák? Talán sikerül olyat készítenünk, numda. Valami elképzelés derengett bennem, és elhatároztam, hogy a végére járok. Erre tovább, keletnek, beliszú felé, intettem a szoroson túra. Hol van kikötésre alkalmas hely? Egy napi járóföldnél is messzebb. A másik irányban, nyugatra, tudtam, meddig tart a sziklafal. Végig vitorláztam mellette azon az éjszakán, amikor reggel Avánába értem. Igaz, azóta se jártam arra felé. És Amarra a nagy folyó a Giszánú felé a sziklafal erdőben vagy mocsárban végződik? Kérdeztem, mert azt akkor éjszaka a tengerről nem láthattam. Erdő is, mocsár is, Isteni Uram. Nem jár arra más, csak gurú idejének elején a kötélverők és a vitorlakészítők legényei. Akkor a legszárazabb az a mocsaras erdő. Tisztásain nő az a sás, amelyből a legerősebb kötél és a szegény halászok durva, tartós vitorlája készül. Gonosz helye az Isteni Uram, mert néhol az erdő belenő a tengerbe. Másútt meg a tenger, mint egy folyó, behatol a mocsárba. Nem lehet tudni, hol kezdődik és hol végződik a part. népekkel is találkoztak ott. Láthatatlanul bujkálnak a sűrűben, és nyilaik apró karcolásától egy nap múltán elpusztul a legerősebb ember is. Hm. Tehát, ha dzsupáék támadnak, csak a halott öböl szorosánát érhetik el a vanát. Igen, Isteni Uram, ezt mondta neked testvérem Pilagú is. Ezért kell mindenáron megvédeni. És ha azt is elzárnánk kövekkel, mint az új öblöt, akkor bezárnánk magunkat avánába. Ebben igaza volt. El kell zárni, de úgy, hogy akkor nyíljon meg újra, ha mi akarjuk. Tudtam már, ezen múlik a sorsunk, de még nem jöttem rá a megoldásra. Megint hosszú éjszakai séták következnek a palota teraszán.